Anton msukelo mzee wa upako kata pila, ama transformer ama unaweza kuita chum majari ametuliwa na bwana ili kukusababishia mafanikio yako hapa duniani na hivyo yamegeuza saa hii ili kujia hapo yenu kwako kupitia ya rudinga yako ili uweze kupata habari za mbinguni na kuachiliwa upako utakao fungu maisha yako Amen. Amen. Sema amen. Amen. Kumboyo mmoja weka mkono mmoja na mimi. Mwambie Bwana mwaka huu. Hautaisha. Hautaisha. Paka nimepokea mara mbili zaidi. Katika jina la Yeshu. Amen. Amen. amen. amen. Amen. Watu wa Mungu wale wageni na wenyeji wote ninawakaribisha katika jina la Yesu. Umechukua uamuzi mzuri tena uamuzi ambao utaujutia. Jumapili ya leo kuja kushiriki ibada hii. Kama ulikuja Jumapili iliyopita na mwaka jana lakini kila siku ni mpya na kila siku ina mambo yake. Na mimi nakuahikishia na tena ya kwamba nina ubavu wa kukusaidia. Amen. Na huu ndio mwisho wa matatizo yako. narudia Huu ndiyo mwisho wa matatizo yako. Yeah. kiroho na ya mwili yeah. Kwa sababu Yesu alisema ime imekwisha. Alisema alisema imekwisha. Alisema me uisha ile tupate ile tupate wokofu ile tupate wokofu ile pwageka wagekadamu ile mwagekadamu car erin why get car why get kuisha alisema inamekuisha sema ubavu wa kukusaidia ni kwa ubani wala kwa uvumba wala kwa njiwa sio kwa kuku pana kwa jina la Yesu na utasaidiika Sema amen usiogope mwana wa Mungu jipe moyo Mungu yuko tayari kukusaidia idadi ya watu ambao Mungu amewasaidia kwa mikono hii wala siijui. Iliambiwa nikwambie idadi sifahamu. Lakini najua kwa mikono hii Mungu amesaidia wengi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina ambayo Bwana libarikiwe. Unakwenda kuwa moto kuotea mbali. unakwenda kuwa moto kuotea mbali Nina ninauhifika wa hamsini sema I'm i Na ndio maana tumesema mwaka huu ni mwaka wa dabo dabo yale ambayo Mungu alikutendea mwaka jana mwaka utatendewa mara mbili zaidi. Amen. Na naamini unaamini. Sema amen. Sema hey amen. Sema, hey amen. Hata kama mwimbili umeshindwa ke Uganda hapa. Yesu ataweza. Mwhai <laughs> wako utarejea kama tai. Leo <laughs> naniambiwa wao oh, simchugai naota ndoto, si atush kwa ndoto bana. Ndoto sema si wazo tu. Kwa nini mimi nikiota nimekufa na ninisaidiani? Si ndoto tu. Mimi naish kwa neno la Mungu, sio kwa ndoto. Lakao tunadisana ndoto hapa ndoto ndoto ndoto. ndoto. Oh tukani bi naota mimi ninaota. Sasaota nini? Kuota si ndoto. Akili si nanasa mambo. Ukinibisha ndamuhimbili hata leo. Kama muimbili angalia majeneza utaota hivyo hivyo. Utaanza oh naota majeneza. unapita <manyika> <manyika> <manyika> <manyika kila siku kwa Na akili yako kila mtu ana akili yake. Simama kwa kila mtu kila mtu akili yake nasemako yake. Sasa ujue watu tuwafundishaje? Hatuishi kwa ndoto sisi, naishi kwa neno. wanao kioto unao kioto una hela ndio unamkoa unazo na unaamini nimeota nimeota nahesabu hela <coughs> hii dunia bwana wajinga ndio ali <coughs> sisi mara nyingi tunamoto tunahesabu hela tumeota tunapanda ndege ndoto totokana na mawazo maandiko anasema. anasema سليمان ndoto totokana na mawazo ndoto sio kitu halisi ndoto ni nadharia kitu halisi ni biblia Tunembea oo zamani kina Yusufu aliota ndoto. Sasa we wewe we Yusufu weo Wewe Yusufu. Masingira Yusufu na Yakobo unafanana. Bwana Bwana alisema, nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Mazingira ya wale watu wa zamani na yako yanafanana? Tutafuta. Wale walikuwa Biblia hawana. Wale wale wa zamani walikuwa hawana Biblia kwa ilikuwa Mungu hana njia ya kusema na wao. Anasema katika Ibrania lakini sasa Mungu amejejizilisha katika neno lake. Amen. Amen. Amen. Hivi wewe hata hata sisi wasasaiditumbadilika watu wenzetu wa zamani ilikuwa ili uongee na, na na manager unapitia kwanza kwa secretary pale simu inakwenda pale ndio anakukuunganisha na manager. Siku Excusee hamna. Unamtwangia manager moja kwa moja. Sindio? Sindio? Hauna nakupuka zamani sana. Ukipiga simu, alikwambia nani siji. Ukama unaongea una Dodoma, kuna mtu alikuwa anapokea mkisiji nani? Eh, e, wa Dodoma, ndio anakuunganisha kuna. Mambo haya ni mambo majila ubadilika. Zamani Mungu alikuwa ananama na kusema na sisi isipokuwa ndoto na maono. Yale maono na ndoto za wazee wetu ndio yakatengenezwa ikawa Biblia. Zile ndoto za wazee wetu zile ndio zikatengenezwa zikawa Wanakubaliana wanazuoni wote duniani wenye akili ambao hawana hawana ya utapeli wanazuoni ambao hawana harufu ya utapeli wanakubaliana kwamba ndoto na maono ni njia ndogo sana za Mungu leo kusema na watu Nyumba ina mlangu. wewe unakazana kupitia dirishani una akili Dirishani huo tunapitia kama kuna matatizo moto hamna mlangu, unaongua ndio unavunja jicho kutoka dirishani kuna mlangu bona ngana kutoka ndio ndoto hizo sasa ng'ango ni biblia. kwa hiyo ndoto na maono leo ni njia ndogo za Mungu kusema na sisi leo na ni hadimu sana ni hadimu sana Mungu atumie ndoto zako wewe kusema na wewe hadimu ila Mungu atatumia kile choandikwa kwa uongozo roo mtakatifu kusema na weo Na ndio maana ukizama sana kama una viwango vyako vikiwa juu utagundua ya kwamba ndoto, maono unabii na utabiri ni hisia. Ambazo lazima ili ujue ni Mungu lazima urudi uhakikishe kwa kwenye maandiko ili usiingie kwenye tundu bovu la kibwetere. Mana kibotela aliwaambia watu Mungu amenionyesha, anarudi kesho. Kwao lazima nyote mjichome moto. Na wale wamekaa kama mazuzu. Biblia hata Biblia inawakataa. Maana wangoni katika maandiko wangesoma hamjui siku wala saa. Maandiko ansema ile siku ya kuja Yesu hakuna ajui siku wala saa. Hata Yesu mwenyewe hajui atarudi lini. Ni sili iliyo ndani ya moyo wa Mungu Baba, anasema Yesu Amen. Amen. Kwa hiyo hata mtu akiamua kutabiria jua we ana akili nane Hivi hizi ni hisia zake au ni Mungu? Hizi ni hisia zake au ni Mungu? Awa anawotea? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ukinibisha wey kafanyia kazi mtoto zako. Utabaki mdoma hivyo hivyo kila siku naota mizimu. Mizimu inanisumbua. Mizimu inanisumbua. Mzimu ni we mwenyewe. Nani mzimu? Boss ya toti mizimu. Na shetani akijua, shetani akijua kwamba ndoto unaziabudu hata kuache. Anasema nimekushika babae. Kumbe unaogopa ndoto kila siku mizimu. Ukirao yemka bibi. Ukirao babu. Lakini akijua umeota bibi babu nasema doto ni mawazo toka zitaacha zitaacha Zitaacha. Lakini ukangangana tu yeye ni mniombe pesa akasadi mampi na utamisimu ah. Mimi nikimwaza babangu nikimwaza leo kesho namuota Duku zangu wote waliokufanikiwa waza leo kesho nawao Ni mawazo usipowawaza si wote hasa kama unawawaza sana na unaogopa sana mizimu kila siku usimerala hasa ujumbe tala anajitambui kwenye hey, hey, nini mizimu mizimu shetani anashindwa katika jina la Yesu sema hai Sema haima. amen. Sema hey, amen. Akati moja kuna kanisa la rafiki yangu moja. Na mama mama moja akawa anajifanya nabii. Ko kile ibada anatabiri. <tipa> Watu akamwamini kweli. Lakini mchungaji rafiki yangu akashtuka, hebu sio unabii uh, hiyo nyingine. Siku moja mama akasawa kutabiri hey! akawambia, wote bwana nasema lale ni chini Angukeni mbele za Bwana wote kanisa zima hey, watu wazima chini ibada za kitoto hizo Mimi naona ta ibada za ndugu zangu wengine msikia ibada zima Mungu ameshuka sujudu tukeni kwenye kiti kan hapa kuna wengine wa Islamu wengine wa Katoliki ibada zile za juu sana ni za faraga. Huwezi kakam kama hapa unazea Mungu ameshuka tokeni kwenye viti nyenyekeni asa nikusujudu tuna watu wote ah japani hizo ni ibada za kiwango cha juu sana za faraga hapo tunaabudu ibada ambayo kila mtu anaweza kushiriki sasa bwana yule yule yule yule mamaakataa kutabiri yule mshukaji akasema hata leo nimeshtuka asa wewe kama ni bwana au shetani ha kumbe pepo bwana likalipuka atuongozwe na unabii tunaongozwa na biblia <tos> unabii ufate biblia sio biblia ifate unabii watu kama nyinyi ambao mna matatizo kama si nitawaambia mtakuwa mahuru mtu mmoja ananiambia juzi mzao pako mimi kuamini Mungu na shingo enda kutabiriwa napenda sana hatucho tabiriwa kama uamini hakitatimia hata unachotabiriwa ili kitimie lazima uamini. Ndio. Ndio maana kuna umuhimu maisha yako kujengwa katika kilichoandikwa. Ili usiingie ili usiingie katika hila ya kibwetele. Ndio kichoandiko kinakupa ma, kinakupa akili ufahamu wa kupambanua mambo Halo? weka mkono kichwani namna hii saa Mungu baba yeah. fungua mipaka yangu ya asili ya ufahamu katika jina la Yesu aliye hai sema amen yeah. sema amen, yeah. amen. amen. naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Ibrania mlango moja naandiko utalipata hapo ukisoma Ibrania moja yote inasema Mungu hakuona aibu kuitwa Mungu wao. Hao wenye imani. Tuna mafalafa imeandikwa Mungu hakuona aibu kuitwa Mungu wao. Lengo la ujumbe huu ni kukutaka wewe miongoni mwa sababu ambazo zitasababisha Mungu akubariki ni kuwa mtu mwenye msimamo Inisema Alhamisi Kuna watu wengi